Zortzigarren unitatea A, itzordua hartu osasun zentroa bai esan egun on medikoarekin txanda hartu nahi dut nor da zure medikua Isabel izagirre gaur nahi duzu Bai, gaur arratsaldean nahi dut arratsaldean lauretan ala seiietan lauretan nahiago dut ondo da zure izen izenaizeak mesedez. Fermin Sánchez irureta. Oso ondo. Orduan lauretan, izagirre medikuarekin. Eskerrik asko.